no ho sabem mai quin temps ens farà. Es nota eh, que, en fin, la Terra es belluga o la Terra té problemes o la Terra ens dona sustos, coses d'aquestes. Però bé, en fin, no podem fer-hi gran cosa amb això. Eh? Hem d'anar amb compte i res més. A veure, volia parlar d'una cosa curiosa i és que se'n recorden les persones que... Mol joves, molt joves, potser ja no sa, no se'n recordaran o no ho sabran, però, eh, per exemple, una, un dels animals que va estar, diguéssim, enviat amb un cuet, així ens entendrem, era la famosa laica, una gosseta, la gosseta laica. Però avui no vaig a parlar de la gosseta laica, vaig a parlar de degut a la, la gosseta laica que va ser aquella famosa diré quatre coses només pels que ho recordin era una gosseta una gosseta que va estar en un programa especial soviètic una gosseta que va ser recollida en el carrer i amb una paraula era gosseta eh, pesava 5 quilos i des de Moscú doncs, la van posar en òrbita i mm, terrestre des d'aquí cap allà, ¿vale? aleshores va morir va morir i d'aquesta gosseta se n'ha parlat moltíssim. I llavors el que jo volia parlar i dir és que en aquell moment, en aquell moment estem parlant de l'art 1950 i això va donar molt que parlar per tots els països, no sols per Rússia sinó per molts països i resulta que llavors molts països, tal com dic van voler commemorar el seu vol i van, eh, o sigui, van fer per correu uns segells que hi havia la gosseta la gosseta fotografiada viva, exacta, després amb un altre cantó perquè el tinc aquí davant mateix eh, amb el, diguéssim, amb el coet que el van enviar per entendre'ns i es servia doncs, per enviar cartes, o sigui, per correu. Però va ser una de les coses curioses, la gosseta, fotografiada, i tothom que rebia la carta doncs recordava el que havia passat amb ella, diguéssim, amb aquesta gosseta. Per què? És que avui vull parlar de coses curioses sobre segells. I per això la primera que he volgut posar era amb ella. Aquesta, aquest segell diversos països el van fer de diferents maneres, vull dir cada país el va fer a la seva manera de la terra entera o sigui, la gosseta no, la gosseta era russa però vull dir que com a, a recordar-la cada país el va fer el segell a la seva manera, llavors aquest segell servia doncs, per correu d'un cantó a l'altre per tant, volia començar amb aquest i ara vaig explicar doncs, altres cosetes que són curioses a veure, l'any 1840, o sí sigui, va ser un país el que va posar en circulació el primer segell de correus del món. No cal dir que si algú del que em sent en aquest programa tingués aquest primer segell de correus, no cal dir que suposo que es convertiria en milionari, venent-lo. Però bé, bueno, això deixem-ho. Uh, aleshores... Uh, aquest segell jo el tinc fotografiat però no el tinc <ríe> o sigui, a l'autèntic amb una paraula perquè per fer el programa vaig estar amb persones sobre els segells i vam explicar-ho tot i per això ho comento abandonar una fotografia i tal aquest primer segell és una figura en perfil de la reina Victòria d'aquell moment Bé, Volia en aquell moment valia el, amb una paraula, la moneda més petita que existia. I com era impresa amb negre, <coughs> era impresa amb negre, se'l va conèixer amb el nom del Black Penny. Perquè la moneda era un penny, vale. però com que el segell era negre, estàvem presa en negre, li van posar el nom del Black Penny, Deia, anaven a comprar volien un segell d'aquests per enviar una carta o el que fos Deien, en anglès, en el seu idioma doncs, un Black Penny, i tothom ja sabia que el Black Penny era el segell d'aquest negre i si ens en anem, per exemple, aquí la nostra terra el primer segell que es va posar en circulació va ser, o sí sigui, més tard perquè, a veure, a Anglaterra per moltes coses ha sigut un dels primers eh? en fer coses curioses originals, diferents i després, és normal si un fa una cosa que agrada doncs pues es van copiant En aquí va ser més tard, quasi l'any 1950 mil 500, 1850 i portava llavors també una figura de la reina Isabel aleshores van passar coses molt curioses, molt curioses. Abans d'haver-hi segells, diguéssim així, per, per enviar cartes, ara pràcticament molt pocs segells farem servir, ja. Eh? ja, ja no, és que ja no se'n fem servir quasi. Bueno, però abans el servei de correus, el diríem del més lent que havia en aquell moment, era Anglaterra, també. A més, era insegur. I era car. Ara direm per què. Resulta que hi havia un sistema, un sistema curiós, que era, la persona que rebia una carta, a veure, li portava el carter, no? No estem parlant, ara, dels temps moderns, estem parlant de temps... Antics, eh? La persona que rebia una carta, qui li portava? No venia sola, no tenia embústia, o sigui, venia un carter, un personatge que li donava la carta. Però resulta que aquesta persona que, reb... que portava la carta no li podia entregar en el que portava sobre el nom, no li podia entregar, fins que, verdaderament, amb una paraula li digués el que tenia que pagar És que era, era curiosíssim això era curiosíssim. En aquell moment es calculava la distància recorreguda. Per què? Anem a veure. No estem parlant ni d'avió. no estem parlant ni de barco. estem parlant d'una carta que porta un missxer que podia potser sigut amb cavall, estic parlant de temps enrere a peu, perquè hi havia de tot tipus. No parlo ara del nostre sistema. Llavors es tenia el carter tenia una norma i es calculava segons la distància recorreguda. Si era amb cavall, pues doncs amb cavall, si era a peu, a peu. I des del lloc de procedència. Vale. Ara imagineu-n's que per lo que sigui, la carta que aquests, aquest carter entregava, doncs venia de bastant lluny. O, en cas de que el que rebia la carta li semblava molt car lo que li deia el carter, que tenia que pagar. I ell deia, ah, doncs no tinc diners. Deixi'm la carta. La miro. No, ni mirar-la ni res. La carta la porto jo i vostè fins que no pagui no té la carta. Si aquesta persona estava molt interessada amb lo que era perquè a lo millor era duna familiar seu, segur que anava a buscar els diners tant si li agradava com si no li agradava i pagava. Però però sí, no pagava. No cobrava ni el carter, però ell el carter no li entregava la carta. O sí sigui, que això era d'aquesta manera? O sí, sigui, en aquest moment no parlem de, del segell, sinó que parlem d'una carta que porten a casa d'aquesta manera, però sense tenir el segell. Com més de suposar és que, bé, es tenia que trobar alguna manera de que el segell, un, un alco que no sabien lo que era, que per això i dit el de la gossa i tot això, doncs algú que obligués el que rep la carta a pagar. Però com que molts es negaven a pagar, doncs pues van dir, bueno, té que ser al revés té que ser en el que llenci o enviï la carta és el que ha de pagar i el que rebi que no pagui i així d'aquesta manera ja tindrem resolt almenys el que és el trajecte vale. llavors aquí va començar el sistema d'ajuntar-se els fer una comissió donar idees fins que va arribar la idea de la idea de Segell Llavors, amb una paraula, el segell. Així vol, deixem el mateix... Aquest tenim el segell, per exemple, d'Anglaterra, el primer que es va fer. Vale. Doncs van dir, molt bé, a una carta. Vostè vol que li enviï aquesta carta en aquest lloc? Sí, senyor. Molt bé, doncs vostè ha de pagar. Oh, que pagui el que No No, no, no, no. Ara és un nou sistema. Paga el canvia. i el que rep, no. Quan vostè o el seu, el seu parent que rebi la carta el contesti vostè, ja pagarà ell. Això ui, va semblar molt malament, eh? van haver-hi moltes protestes, moltes. Però va ser un sistema que va començar, no hi havia cap altre mitjà de manera de comunicar-se, i la gent s'hi va adaptar, i mica en mica pràcticament ha sigut lo que jo hem vist fins ara que han canviat els preus dels um, segells i sí. que han canviat els preus del posto d'un bé és normal, les distàncies hi són o sigui, que una cosa encara que fos en cavall o a peu però ara posen amb altres mitjans però també són a vegades més cars segons per lo que sigui per tant, va ser una manera que van tenir que pensar molt fins a arribar a un segell molt, molt, molt, molt i bé eh uh, va haver-hi països que van estar temps sense saber-ho, eh? Que no sabien, perquè el Segell era tan sols per, per un país, per entendre'ns, i clar, la gent tampoc viatjava tant com avui dia. A lo millor, per entendre'ns, si el Segell no es va moure d'Anglaterra, per entendre'ns, només els d'Anglaterra el feien servir. I, de més, no tenien amics ni en un altre país. Llavors, els, els altres de més països, no. Fins que va arribar un personatge amb un dels seus viatges, que va ser una de les persones que viatjava, que era un, un tal Roland Linskills, que sí, d'aquests que, que en fin, és un personatge, en parlarem un altre dia, amb un dels seus viatges de país va descobrir aquest sistema de que, que la gent utilitzava per enviar un correu d'un cantó a l'altre de, del país. I a partir d'aquí va ser a un van començar altres països a idear un segell amb un representant polític, normalment, amb un representant que tothom el coneixés. Després han sortit altres coses, però primer eren aquests. I van començar a sortir mica en mica, però van estar uns anys que, verdament, el primer segell que es va descobrir o que van inventar, doncs, pues, va quedar-se només en un país i fins que algú no era un d'aquests que hi ha hagut uns quants que han viatjat i que aquests han descobert. Bé, ara sí que és veritat que el que té una col·lecció de segells té una riquesa i a mesura que en passin els anys encara més perquè, a veure, d'alguna manera ja s'estan, vull dir, no n'hi han pas de tants de, de segells. Quantes cartes tenim en segells? És que jo diria que es, és que no, és que no. Per tant, si tenim una cosa, una col·lecció, que ojalà la tingués jo, però no la tinc, doncs pues, com hi ha persones que durant molts anys o hi han fins i tot col·leccions que són dels de avis, els pares i els fills. O sigui, tres generacions, no? Llavors, aquest sí que tenen un valor molt gran. Molt gran i s'han pagat diners per, per segells avui dia amb quantitats grans i suposo que en, encara se'n en pagaran moltes més però bé, aleshores si mai troben un segell que creguin que és important doncs, i li ven venen barato, primer mirar que no sigui fals comprar-lo i tornar-lo a vendre <ríe> bé, res més per avui Gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí els envio com sempre amics i amigues, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai a la vida. Mai. Adeu, adeu, adeu fins al dia vinent. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a la de la mà. Aires de cultura